leo tunajifunza kichwa cha somo kinachosema kizazi cha wanaume shupavu kina kizazi cha wanaume jasiri hodari na kama hayo kinaendelea kuisha kinaisha kinapotea Amemtufungwa kwa maandiko, alafu tutaenda tu. Tuingie katika kuna tulikuwa kwenye kunito wa pili mlango wa leo lakini leo tuenda ikwenye wa kwanza mlango ule wa mwisho wa 16. Anasema mlango wa 16 ita wa kwanza mstari wa hivi wa kwanza kesheni simameni imara katika imani fanyeni kiume mkawe hodari sikia maneno haya fanyeni kiume na katika kuongelea habari za kufanya kiume anatumia maneno ya kuwa hodari eh kuwa hodari kuwa Eh, kusimama imara kwa madhubuti leo tunajifunza sehemu ya pili ya mahubiri ambayo tunaanza wiki iliyopita iliyopita tuliona somo liliokuwa linasema kizazi cha wanawake wasiotawalika kinaongezeka na duniani inaandaa watu ana haweza kukaa ndani ya nyumba haweza kaambiwa chochote haweza kufanya Amba tu kiliona nisio mapenzi ya mungu. Na kiri tunalikumuka ilo somo lote. je ni somo popular. Popular ni kitu kinachukubarika na wanadama. Lakini jee tunahubili vitu ambavyo ni popular. Paula nasema katika garantia noja tu pare manzoni. Asema kama ninge kuwa na hubili, ninge kuwa na wapendeza wanadamu. Nisinge kuwa mtu mishwa. Kristo. Haviendani. kwa yuko aliona hiyo somalawi kiriopita kini kwa sababu ni vizuri mdaote tu tu na balansi mizani na ni kwa sababu hatu fa njigu alenga kwa balansi mizani pekee aki apa ni vizuri kwa mizani kwa sababu kiswe ukiongelee amato tuzo na pata wa naume na pata wa upande wa pili na mengine yanafanana ana faana na hapo katika kini kunayelewa na reme upande moja kwa yuko kiriopita tu kwaona hiyo na leo sasa tu sehemu ya pili ambayo ni wa lege lege na tutaona katika muktadha wa mambo yote kiroho na kimwili kulingana na huu na Biblia nzima lakini tuanze na huu tuliohusoma anasema kesheni simameni imara fanyeni kiume mkawe hodari hizo fanyeni kiume anasema yani hayo matendo ya uhodari na uimara ni maneno ni, hau, ni description au ni vi, ni vi, ni sifa za kuwa mwanaume Mwengu mbeleo hii Mwanaume anaye Andaliwa na dunia Kama tu wivu wana manamuke asia Tawadu wana andaliwa na dunia Mwanaume analiwa na dunia Mwanaume anaye jiremba Ivi mtu anasa kenda Hame jiremba rafa kawa himara Kawa hodari Kawa madhubuti Pana Mwanaume wenye sauti nyololo nyololo Nee. Ni wanaume wenye kusema maneno kwa kuchagua chagua hili. Eh, jamani. Nini nini ni viji shogafla. Eh. Eh, ni wanaume tembea kwa kutikisa tikisa maunguo. Ni wanaume wanao va heleni. Ni wanaume wanaosuka nywele, wanaofunga rasta. Eh? Ni wala timgu na hata kile kidevu kile kama cha cha cha nani cha beberwa mbuzi kile wala sio sifa za kiume basi eh ni basi wanao msio monekano kwanza tutaona kwamba kichwa kwanza inatokea katika katika mali katika nafsi katika ufahamu eh ni wanaume wanaova visuruali fulani vya maji maji Vi, vi, vina kuwa viko katikati ya magoti na fundo la mgu Ni wanaume wana vaa simple Vyatu vina etwa simple simple Wana vaa vyatu uniseksi Wana variana na, na dada zao na mama zao Sasa hivi vyatu vingi vyanaume Vinafana na vya wame zao, na wake zao na amina wa sasuwao Wakiki ya wa wakina na dada zao Ni wanaume Eh anaye tembea anarusharusha na mikono Eh Sasa hiyo ni muonekano wangu bali tunaendea katika urehimara uhodari usabiti wa kiro Tutafika huko badai umisani nitausema katika kitabu ya mithali Mlangu wa shina nani kwasoka kristo hatu Sio wale wata mbao tuko tayari kusubiri sombali jenge hoja tuwelewa tunakoenda e, Mungusa wanako taka wenazwa kusikia haraka haraka Tuasoma misali shina nani bivyo nasema e, Mwovu hukimbia bida hata kufuatiwa na mtu Lakini e, mwenye haki ni jasiri kama simba Kwezu kawa manaume wa, wa mipira Hey, uh, ma, ma, ma, si Sisi ni simba mwakausi hii tumefanya tu, nini Maisha yako ni haya Kuna mtu umoja ya wavya masia ay, asema, Ninge tamani simba na anga zikafa kweni naunga na nae Bola hizi simu simu Namda watu wangikuwa na haki Sasa hivi vitu kama mchezo Simu nini Na sio mchezo watu wana kucheza ni vizu Lakini wangami wanacheza kuka, Kukaa kwenye Meza na na kocha ameshika kilevi Anaangalia pia sema ni michezo ile sio michezo kule ni kule ni kubwa iteka e. Ni mwanaume ambaye dunia ndani maana noma mbaye aksikia habari za kanisa anasikia ni habari za wanawake na watoto Ni familia ngapi ambazo baba anaungana na watoto wake wanaenda kanisani Chache e. Chache Eh chache Ndio kani amelokuapa pote hakuna mbaya anayeshakaa kuona baba wameungana naye anaeleka ni sanitary regular sio sio christmas kwamba ah kuna christmas drive na naye makafrani nakunguka zamani ah tuongelee mtu mbaya ni faith ni imaniifu katika ibada kwa hiyo atakuwa sio jasiri kama simba kwa sababu sio mwenye haki mpira haifundishi haki mpira itafundisha tama tafundisha italeta na umaskini maana ume maskini pia hana hajiamini Ule vile si uzi kwa masikini, ni? Kwa mtumiahana, m-m tu katika kitabu cha samewo kwanza ni tisa na samewo. Hata watu wao wachamungu wakufwa netu wa wa kwa sanaa ni metokea Iweni hodari. Samahani iweni hodari na kufanya kiume enyi wafilisiti msije mkawa tuma wa hebreania kama walivyokuwa watuma wenu fanyeni kiume mkapigane nao Mana ume Biblia wa kimungu ni mtu ambaye pia haogopi vitu vinaitwa mapigana. Na tutaona baadaye kwamba vita yetu ndio kitakuwa kipengele cha mwisho vita yetu sio vita vya kidunia sio vita vya damu na nyamu. Ni vita dhidi ya nuru na giza eh. Ni kama hivi tunamua vifanya hivi Mwanaume waleo aki, aki, akipewa uchungaji Anaenda mle kutakuvatu nguongo tuwapinki Hawezi akahubiri hubiri kichot. Hawezi haka kimea chochotu Hata hakiwa pari mkiwaka kama ambia we baba toka hapo Hata toka hamefumba ame hameka mkia katika zi mingu kama mungu Eh. Lakini drone hata watu wasi wa Mungu anasema hivi. ni hodari, unasikia hodari unatambukwa pamoja naenda kufanya kiume. Wewe we kama ni binti, wewe kama ni mama, wewe kama ni mwanamke, tamani kuona wanaume wakati mwingine ambao hatabiriki, ambayo na anaweza akaongea kitu, akakisimamia hata kama ni kigumu kiasi gani. Hatukuumbwa kuwa legelege lege, lege. Uwe wame, mungu, kwenye kuna vitu, kuna vitu neto software, ni simustaje mungu kwaza kwenye Kuna kitu neto software na hardware. Watu watakomisha wa sikisa sinio. Kwenye computer au kwenye mifuma computing, kuna vitu vitu neto hardware, vile vifaa, vigumu-gumu, vile vikasha, vile vininivi. Afu mne nani kuna software. Uwe wame, mungu aliumba dunia katika mfumo kuna. Mana ume akamufanya hardware. manamiki kama fanya software. Je, ipi ni muhimu? Uwe na computer ba haina software utafanya kazi. Je, uwe na computer ba haina hardware utafanya kazi. Tasa leo wanataka kutengeneza wanaume te wawe Yamkini wanataka kufikia na havitakubali kubali. Hardware ya software ya software hardware au software software na hardware yari haina na marekeo pana. Ladha man, yari yumba kuwa hardware, andekuwa hardware. Nando wakapena sauti korofi korofi. kwa ina ina kwama kama hizi wakati mwingine leo huyo utasikia kuna wana wengine wanakuambia wana, ana mwanamke akitaka kutoka kwenye wanawake wake anajifunza anaitwa sauti ya zegi anaongea ana lazimishi ili hey, hey, hey, usudu tu aone gani ni kujidanganya you can't change unijidanganya lakini bado kuna wengine nao wanakuwa ni waongo anaongea tu sauti fulani ya sauti ya uropewa akimw tu se mamecatica o felicia o mamu pobre a mungualipu humba viu na cema queira dizer que Hakuna bar que o na cema há kuna dizer tamania a badiriche não se o dia do nia divo e na vai nenda pára é ém tu se katika roho. Katika zaburi ya minha moja na Aroba Zaburi ya miyamajabani inaanne msaara kwa ncha ana semali. Shau ni kabisa zaburi ziki muhimu sini msho msho ni pale katika tayari bibriyako Zaburi zire ziki muhimu Zaburi ya miyamajabani inaanne msaara kwa ncha hivi na ahimiliwe bwana mamba wang kwa tabia za mungu. Hivi manamka na takiwa yomamba mungu ni to mungu baba. Eh. a ahimidiwe bwana mwamba wangu fundisha mikono yangu vita vidole yangu kupigana mwanaume wa kimungu mungu, mungu ambaye ni mwamba wangu limfundisha vidole vyake kupigana anamfundisha vita sio mtu nyonyonyo nataka kuja kuangalia sio vita vya kupambana na magirani eh huyu leo sikatupa chupa kwangu ataniona Nthamvizia usikuwa pana, huyo toko ya jambazi e. Tuna ungelea kusimama dhidi ya giza la dunia hii ndani ya nyumba yako kama kuna watoto ukawa umenyooka watoto wakajua kweli Kwa pigana na, u, na uvivu nani ya nyumba Kwa pigana na uongo nani ya nyumba Kwa pigana na uongo nani ya kanisa Kwa pigana na uchafu na vitu kama hivyo Hiyo ndio kaze Unguwe wambi, unapo ona huu vauchu wa wanawake Haliye mkubwa mkubani wanaume Mwanamuke hafikishi miaka kumina nana kuvaa uchi Kama hakuwa kwa mtoto mdogo Haliye na baba yake Na mama yaki. Ok, wakati mgini itashundikana lakini Pigane vile vita, kwa ni vita mdaoto na vishinda Pigane Kuna kitu takipata Tuko tunangere kitu kinachosema Kizazi, chawanaume, shupavu Hodani Kina ishiria, kinapotea, kinafutika Kwa hiyo tunaona ni mapenzi ya mungu wama wanaume ya yule hiyo yu mtu. Dawud ya maya na mshukuru mungu kwamba mba anafunisha mikunake vita na kupigana. Ni mtu nyolo nyolo huyu. Ni software. Hiyo mtu ni hardware mm huyu. -hmm. Eh. Kusuma maneno kama hatu unapata katika samueli wapiri, shina mbiri, therathina tano pisa. Kwa hiyo tunaona tunayakuta katika same nyingi za. Hatuoni hiyo vitu vikisema kwa bali ya mwana Badayo na mwanamke anatakiwa awe na uwezo wakusimama imara na kudhibiti vile vile. Lakini kuna yule ambaye anaanza. Ni kama vile kuna mambo ambayo Mungu anamtaka mwanamke awe nayo na maana ombe anayohitaji dhidi kwa kisa, kwa, sa, kwa kwa size yake. Eh. Kama vile ambavyo software inatakiwa isafishwe, uweke antivirusi iwe nini utoe virusi, hivi na hardware natakiwa isafishwe ili taka taka zitoke. Lakini hardware hata ikiwa chafi nafanya kazi. Hanyi mekusikia mwini? Ambe. Uwe wambi, ambli ya upendo kwa mme, ambli ya mme kumpenda mkeo. Lakini vye vile mana mke kuna semu naika ambla kumpenda mmeo. Yani inakuwa inarudi, lakini kwa semu sio ya msingi kama ila kwa. Ambli ya mke kumtii mme, imetolewa kwenye efeso tano shina mbimi. Lakini vile semu nyingine kwenye peto wa kwanza tatu. nguana mtaka wanaume au heshima mkewe yake yani anaipewa kama sio main wewe na mimi sikutotakiwa tumti rais wanje si ndio si tunatakiwa, si tunatakiwa tutime mamlaka je yes, mamlaka si natakiwa vile itoe eh lakini eh, amri kwa inatoka kwa wao wadogo kwa huyu mkubwa kwa huyu mkubwa ikiwa ni wataka kuwa watifu lakini yule nae aweheshim Kwa hiyo na chitwa kuseni kwamba, wakati mgini mutakisikia kitu fulana Kwa hiyo na sema wanaumewa wanaake wasiwe na, na element au na Na hii hali ya usibiti na hodari, mana mke hodari na yanatakiwa mm. eh hey, hata mkanjiki kizembe zembe Humuoli ukamuona, mm, huyu hapa na mga wanya kilaisi laisi Yote vinatakiwa, lakini huyu zaidi, na huyu zaidi katika eno laki mm. eh hey? E, nasema Kusoma katika kitabu sitafungua pale Usifungue kwa sato Napajua lafu Pesa kasema aliwambia wale watu Sikiliza wanaume anavotakia kuwa Tunaza na nje nje kwanza Bada ya tungea ndani Na tunangusa ndani vile kilo Ake, ae, Ukisha kuwa na nje ndani zaifu Nje kutakuwa zaifu vile Kona ilo wanaume mbana tembea Na tikisa tikisa na atuazake za kufanya hivi Ujue ndani asha kwa asha isha kabisa mishu. Mi, mi hakuna uwepo pwa mungu. Hata nukta. Kusama katika matayo kumina moja naane. Yesu walipo kuwana shudia baliza yohana mbatuzaji. Azima hivi mwini pwenda kwa yohana mbatuzaji. Mwini hinda kufanya nini kule jangwani. Azima jiei mwini hinda kuangalia. Unyasi ukitikisona upe. Mwini hinda kufanya utali kule jangwani kwa. Na nini jangwani hakuna utali. Kuna vumi. Kuna nyika kuna joto. Anasema au mlienda kuangalia mtu ambaye mambo yake yameendelea vizuri au mlienda pale kijitonyama usharika wa KKT ambapo watu wanaenda kufa na kupaka mafuta na, ku na kunukia mpaka unamuona ananukia kwenye TV. Eh. Unamuona kabisa. Huyu huyo kana pare pale lakini unamuonae kwenye TV. Sawa? Anasema Yesa hasema kama mmeenda kutafuta watu leo vama vazi laini laini nyololo, nyololo, vi, vi, vi shati vya vi laini laini na vi, vi pensi pensi vya kaputura kaputura hivyo hapo kuviona kwa wana mazaji lazima je mlienda kuangalia mtu aliyevaa va ma, mavazi mavazi morolo la eh Asema huyo ndiye aliyenesa asemwa tena ni zaidi ya nabii huyo mtu Yohana mazawaji halikuwa na kubini njiri anamagani Hanaombea enji majoka wanao majoka Iyo ni vitaivu Hanaombea alivu waona mafarisayo Alivu waona askari wanakuja wanataka Waheshimiwa pewe viti Haka sema nye acheni wezi Mto shake na mishara eno hey, Watoso ushura hasema Mstoze zaidi ya kilicho Siyo kwa mba anakuja tiarae ya nawekea milioni milioni moja Wananza kumisifiri kusuda ka ibe milioni hamsini Alikuwa na kemea Alikuwa imara sabiti hodari Afu na mavazi yake Ilikuwa ni vazi la singa Na mshipi Wangamia Sina mara kwa mba tuludi katika ngazi yu Lakin Nana ananza kwa mba hivi ni hivyo vazi javaki ume Lakini kwa mwingine unakuta amevenda, amevaa meka kashati, kampita kamstari kanapita huko kanazunguka mpaka kanaisha kiunoni. <laughs> Namuona kabisa, amevaa kashati, kanashuka kanafika kwenye magoti. Hapana. Na leo hiyo kuna wanawake anavaa kama hivi ndivyo. Anaenda anavaa suti, anaweka tai, naweka na shati la kiume na nini ili kusudi na yeye kidogo asitawalike. Mna jidanganya. Mungu wa mbinguni anangufu Kwa ka ya suka mungili ya kata Kwa jini Kuna metana ya kiswae Nasema mpige ungumi ukuta Huumiza mkonoe Indi ya kukupige ungumi ukuta Busi, Mame katika mpese Ya mungu <tos> Mtuangali ya vipengene katha Mungu ya umeenda vipengene katha Viko vitano Sasa siya tualimaliza lakini Kwa ja kazi nasema ili kusudi Watoto Siki huu mstari wa kumina moja Mnangu wa kumina moja matayo ulieleweka Nicho kwa na kusema kwenye hoja hii Kwa na kwa na sema Hii maisha ya unyololo Laini laini Sio tabia za kiume Za kupiga fashion Na kupiga make up na gani Hapana Musha kwa na tuwa rusi tuwa squeezy Unakuta bibia rusi Wana rusi hamepama uruko bibia rusi Hina uwe nye muzikiki vizuri uh, Mamona giyo kitu eu não vou dar nada não não fica para ir com a gente até agora não até agora não conhecia mas se mas se bem mais tu a zaco é mas mas mas vazio Mishipa, mi yangamia Tafazi la singa so, uh, Kisoma uh, Kituangali okay, ya vipengeli Kipengeli so, ya nasema Ili kusudi watoto Disiplinari ya nimku Mto wa nidhamu ni Mku wa nidhamu wa mtoto Kwa soo mtoto nazariwa ni mpusagi Kwa asini Kwa ujinga umefunga katika miwe ya watoto Kwa ujina katika tamitani Disiplinari ni mkuu mtu mwenye kutoa na na nani na, na, na, na discipline swichake ni nini Ni damu yoyo, ni damu taratibu, mkubwa ni baba. Eh Iri kusudi watoto waharibike, wazalio wakuwa mashoga, mashoga, wasagaji, wa, wa, wa, wa, malaya na uchafu choz ule. Lazima kumondosha wanaume hodari. Huyo mpiganaji huyo mwenye kupinga Ah, nadhani kwamba sio kweli. Kweli tupe. Emtu some kutoka katika kitabu cha Mithali tofa fungua hapo. Mithali 17:6 bibi anasema hivi. 17:6 anasema. Wana wa wana ndio taji Hiyo ni na jukuha wala waana ni nasema mzee asiye kuwa na mjukuu hana taji na mzee huwa akimwona mjukuu anasikia kama viungo vyake vipo anaviona mbele kwa sababu mtoto wake linakuwa vimeshaanza kuchoka wenyewe anataka via mjukuu wana waana ndio taji na tafuta wana wazee na utukufu wa watoto ni baba zao ili kusudi mtoto akuwe katika utukufu utukufu ni ni ukamilifu ule wema u. ule u, ule huo eh kiroho na kimwili lazima baba ahusike tohii so ni rahisi mtu akiamua yanii shetani hivyo fanya mtu anaamka asubuhi anasema Ni naerekea dawatu la jinsia ni kitoka naerekea makamani na taka tarakayama Simple like that Iko sudi Iko kazi ni, mape, ni ya mungu Iko sharia zimetubwa kwa jiri ya utukufu wa mungu Pana Ni kazi ya yule no. Lakini nizo zina sherekewa nizo zina shangiriwa Sasa saiu mas não me amava de verdade a mim já fungo aqui me conheço a mais era o ano meu aqui pale anakuwa quatro kizazi cha quizás já kinapotea Akitoka pale não nini ninguém a dança curialia já mais ninguém não me amava e eu ah pale pale não Iwe eu Liwa kejua. Regardless. Tukufu. Wame kwa mbia wame unayisikia. kama kuna ujumbe. Ukisaa ujumbe zote. Nizo sema leo kinyiri somo. Kumbuka hii moja. Kama unataka watoto wako. Wawe na utukufu. Biblia mekwambia. Hakikisha kwamba baba yaki. Anakuwa sehemu ya influence ya maisha yaki. Nje ya hapo. Hakuna utukufu wa yule mtu. Hata kama tanepe, Hata kama outra kitamba que eu la tatu, Hata kama pata cheo popo, vejo-te a tua cuha na auto, Dania que na kweli pelia, não, lamungo. Quando a gente akitabu chamara com um lango, tu co tu naquele pinga a tua cuha não já sei kwa ele que sudo a tua tua haribik, potência o tuco for na nasoma katika kitabu cha Marko mlango ule pataka. Kwa hiyo tuondoke na ujumbe huo wa methali ma, 17. Marko Marko ni injili ya pili, ukiingia kwenye gano jipya, kwa kweli tulikuwa kwenye gano la kale, hamia kule kwenye agano jipya. Gano la jipya um, mlango wa Marko mlango wa 3 anasema Marko 3 Huwezi mtu kuingia ndani ya nyumba Ya mtu Mwenye nguvu Na kuviteka vitu vyake Asipo mfunga kwanza yule mwenye nguvu Nipo atakapo iteka nyumba yake Ngeza kumalithia na nyumba yake yote Ukit Ili kusudi nyumba iweze kuvamiwa lazima atafutwe mwenye nguvu anaweza kuleta madhara afungwe kwanza Awe, awe chini ya ulinzi halafu nyumba ina ina, ina, ina ina shambuliwa ili kusudi e, jamii iharibike. lazima atafutwe huyu baba huyu mwanaume mwenye nguvu huyu hodari alainishwe Apiku piku kwa makeup a varisho hareni au aji varisho magenana mvarisho ni euyo a a, a, a, a varisho hata kwa kwa kwa kwa, kwa kutikisa, tikisa. alafu jamii takuwa vizuri lazima uakikiche kwamba mbasuusa. Kama ukienda kujenga shule, ujenga shule za mabinti, usijenga za wavrana, ili kusudi yule wale wavrana warude nyuma. Unakume wateka. Utengeneze wanawake wasio tawaliwa, wasio tawalika, utengeneze wanaundu wasio na sauti. Apo me tengeneze jamii ya shetani. Vizuli kabisa. Tajiwa ya maneno siopopla, naniisha asema kapsha, nirudieta. É assim pouco a pouco lá diz que não é que não é ah Wao bibi katika kitabu cha ofeso mlango wa pili manzoni pale. Nasema wa anga ndio wa duniani. Nguvu ya yule yule shetani na na jeshi lake linaloongoza ulimwengu huu lazima uharibu wa Biblia inasema mwizi haji, eh, adui haji ile aibe au na kuharibu. Lazima aanze kwanza funge hao wanaume. Awanyime fursa Waki wake amepangoa maenero watete watavu tengeneze hakiza wanawake zanaume zinu woye wami una poko na simana tengeneze hakiza wanaume uzanawake kwadi nala kijini rokona tengene una haribu hakiza wanaume that's the other meaning na kama na Ni makosa makubwa vile vile ikitokea kumikuwa na wanaume Ambao wanafanya kazi bila haki za wana Kira mtu haki ya kila wanadama Haki ya wanadama Nani haki ya rizu ni mungu Sio hizi zinazo mnazo sikia zimetamukua na na, na, na, na, na mafirmaso ni wadunia hiyo Koja pina sema wanaume laifu kiroho tu Tuangalie Maki hapa ilikuwa ni vitu kakimili mwili Na kiroho ima lakini tuangalie kiroho zaidi Maana wazao so, nipo habari zapoanzia. Biblia inasema katika kitabu cha Ram, um, okay. Tuna e, tuna katika Zaburi, Zaburi ya 125. Emtu angalie mwanao anatakiwa uimara wake, uhodari wake, ushabiti wake uanzie kwenye roho yake, kwenye u... sio roho kwa maana ya ya ule ufahamu wa nani hapana. roho ya Mungu ndani yake roho ya Kristo hilo neno Kristo Bibilia mstari ni ndio hasa maana yake Bibilia inasema mlango wa shina tano Zaburi mstari wa kwanza nasema wa mtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika wa kaa milele wewe ulize hawa naomba ambao hawataka kanyaga kanisa wajui kanisa linapowe mlango wake huko huko magharibi au mashariki Ndiyo wa, wa mtumainio wana Ndiyo wa kama mlima sayuni Usioti kisika Pana mm -hmm. Hawa nauma mbawa nakesha ba Wakio nyumani mm -hmm. pira na maishao niyo hiyo Hawawezi wakakua waka, waka, Iumustari ha, Unakuwa kenyume chao Amen leo, mm -hmm. Misali shina nane chuchai sema starudi huko lakini ni, ni wakumbushe Misali shina nane moja nasema eh, Waovu hukimbia Waovu hukimbia pasipo kufuatishwa na mtu lakini mwenye haki ni majasiri kama simba nyange ni mtu gani mtu hatuna haki yetu wake yetu ni haki ya kristo so, sembwie na sembwa bwana amenivalisha vazi la haki eh noma kwenye kitabu cha ms kwa hiyo ule ushabiti ule uhodari ule madhubuti ule uimara wa wanaume na wanaume kee mri yani ni inaanza kwa namna mimi nakuja kwa hata mtoto karibu mtoto anataka pia awe hodari ataka mambo frani mara lakini sio mkaidi eh hata mwanadamu sio mkaidi basi wewe kuna wakati wa kaidi vitu vibaya na wapo sareko na 32 anasema mithari 16 Mithali 16:32 nitakushomea na nasema Asieme mpesi wa hasira ni mwema kuliko shujaa na mtu aitawarae roho yake kuliko mtu atekae mji. mtu mwenye uwezo wa kuitawala roho. Hapo ni mguso wa Ni nguvu za kiroho Huyo mtu ni shujaa, ni jasiri. kuliko mtu anaweza akauteka mje akouaangamiza. Ka kama wewe mimi eh mtu kama nimchukulie mfano kwenye Biblia tu mfano. Mtu kama Musa. Sio ndio? Alikuwa na nguvu za kiroho alikuwa hana nguvu za kiroho. Hai, hani gani mtu kama Samson. Samson alikuwa na nguvu za kimwili kweli kweli. na azili wa Mungu. Lakini kwa sababu kiroho alikuwa dhaifu. alikufa kizeme kweli kweli alikufa kama mpambavu wa favo Musa alikuwa yamkina alikuwa hapigani vita na vita alivyopigana alienda akapiga watu walikuwa wanataka kuwaonea wana wa Yesu na homu akajitualia mke eh em kwa hiyo tunaona pia kwamba Nguvu zetu zinaanzia ndani kulikuwa nje. Nje ni matokeo. <tos> Ayo wale wanamu cheza. Kwa ni wewe cheza? Ayo uwe simama. Uwe. Kwa ya mtu mnengufu za kiloho ni ni ni ni. ni imara ni, ni jasiri kuriko anayu mji mtu mwenye guza kino kama musa ni imara ni jasiri kuriko samson ane kwa na maguvia kweza kuwa wafiristi wa mtamsim mm he -hmm. eh. imo theo nane mstari mstari wana upenda sana leo hiyo uwezo kwa na wanaume wako jim unakuta mefuga nusu ni kitambi nusu ni misuri unakuta kuelewa jiona napiga nyama napombe asubia namkea Ndimam yani anatumia hela kupunguza mafuta anatumia hela kuongeza mafuta anatumia hela mara mbili Haki ni ni mapenzi ya Mungu tuimarike kwanza kiroho halafu ndo twende kimwili Timotheo ne Timotheo kwanza 4:8 anasema Nasa kwa kwanza 4 8 anasema Sisi ndo msalim mzuri sana Kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa saa kidogo. Yaani ile mtu unakuta uko <tinyo> gym, msije leo kuna mmoja nilikuwa namuona anakikimbia mji mzima na anani barabarani. Anafanya mazoezi. Lakini kiroho ni ni mwepesi kweli kweli. Mwepesi sana. Anaomba kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa saa kidogo, <tinyo> kwa maana, kwa faa kidogo lakini utaua Kufaa kwa mambo yote yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na, yale, na ya ule utakau kwe po utaua ni nini ni, ni maisha mazuri ya kiroo Bamba nguvu zetu za kiroo ni muhimu kwa nguvu za kimu Lakini maana ume na maana uwe imara kote kote ukianza na kiroo katika mashako, ia não me diz a que rosto curara uma boca se o curara uma pitada tu não vais saber me a camarinho não vais dançar dançar daninha daninha pana nem cujo a coisa mas não é nem para cujo a querer a fazer curu que chambricoira não a fazer curu a Na kimele tu ayona zaidi lakini ambaya nambanwa na mifumo, inamzuia, nafanya nini. Na mingi ambaya mejitengenezea. yeye mwenye. Kwa mbire, kila sheria kandamizi metungwa na mwanadamu. Mm. eh, alia itunga siyo mtu mngenenea. Ni mm. mtu mjinga tu. Imi mwanya kulize. Alia jimaliza ni delira au ni sanso. <laughs> alia jimaliza mwenzake ni, ni delira. aya ungekuwa kweli unafanya hukumu mmm penzi mbona ifu naezo ukawaa na kitu gani kiraisi raisi eh si la nana unipendi na upoze mwingine eh tuja emtu angalia wanaume dhaifu kimwili muone kanao a me sucar a arrastar me fashion a na ti na ti que na ana nani na za kiroho na no uzima hamna chochote kabisa anaongea kwa kubana kwa na kutumia maneno ya kike kike vile vile alafu anakata sana keki kila weekend na nini siku zake za ndani alionao maana gani bado kuna vitu vingine lazima watu viangalie kuna kitu inaitwa male and female site yani vitu ambabi umetengwa katika ukiaza kufingilia ingilia utahama upani eh Ndio. hivi eh. kwanini kabla huja huja ku, kuwa na shereza kuzariwa za kila mwaka kuna nimoja likuwa likuwa na zimbabwe likuwa liku, hata ni miaka tisina kitu yeti inasherekea sikuza kuzariwa ya kitaifa kabla huja sherekea kuja kata keki ya siku wa kuzaliwa miaka yako inatusaidia nini hem tufanye kitu tukione tuonyeshe nimetengeza barabara hapa kama ni watoto ni mapeleka wamesoma wana, wana hekima katika mambo haya ndio nitajua faida ya miaka yako kuliko kujua tarehe ya kuzaliwa kwako na keki yako iliyojazwa masukari juu yake sure. fushua hey. eh wanaume naifu kimwili Pia you that is sweet. Yes, I will say thanks. As for Yes, praise my Since the Katika kumi, itafutia kwenye saba. Nani? Kidogo sana ni sita na tano. Kini sio ni? Nachekisha, chekisha tu. Kwazi taba samu ni kitu muhimu. Unajua sema nyingine, bila sema. Ukisoma katika kitabu cha Timotheo. Wakwanza. Wa, wa, wa, wa Nangu wa tatu. Anapongere habari za askofa wa weja. Kimanisha mchungaji wa kanisa au kumisimamizi. na baadaye kasema shemesi, shemasi shemasi shemasi ambaye ni mhudumu anjili vile vile ni mhubiri msaidizi kwa aina fulani. E kazi ya shemasi kubwa ni kuhubiri. Tunaona akina Stefano walikuwa mashemasi waliohubiri deacons. Anasema tabia moyoni anasema tabia yake ni mojawapo ni must be grave. Grave kisori kichwa, kiswa kiswa kukereka, ni yani kwa Kiswahili kicho Kiingereza kile ni kaburi. Yaani mtu ambaye unamwona kabisa kwamba macho sio mtu wa mizaha Hivi mtu anachekeshekesha ni mizaha. Ni mtu makini huyo. Mizaha mitupu. Kwa tuangalie kidogo hapa. Eh, bino katika kitabu cha cha mithali stafungua pale kwa kwa sowo ya muda lakini itaisema 237 anasema ao navyo mwake ndivyo alivyo mtu. Mtu akisha jiora ni ni ni, ni, ni yani, a, Ndani ya nafsi Ndiko kuna za nje Ndiyo atawa kusema kwamba Huyambaye ni zaifu kiroho Hutegemii kwa akawa imara kimwili Yani vina azia nadali toka nje Na hesa safisheni kwa ndani ya kikombe na chara Alafu na nje nako kutakuwa safi Anza kwanza tengi na manume imara Sabiti kiroho Alafu nje takuwa safi au akirini mwake kukiuwa zaifu kwenye ufamuwa kwa zaifu ustegeme ukunji atakifanya ma mazoezi masashi na matano mwina nasema mwanaome zaifu ki hii e, e, e, nguya ni, ni kusome hii e, e, usufungue nguya kusome unaijua kwa hiyo miinafanya tu kuhisoma ya kusudi wakunti wakansa kuminamoja kuminane mwina nasema hivi emu ni ambye kama hili jambo lipo leo haalipo ni ambye ni yes kiliza tuwe amu tuubiri kwa pamoja Nhamire kito kipwa kipu wakoni tro wakwaza kumi na moja kumi ane biviniana seema je hayo ma yenyewe haya wafundishia kwa mbal ma na mume na ndefu na aibu kwake leo hiyo wanaume wenye nywele ndefu anza, nipira, anza fire fire. na wale wacheza mipira anza na hawa masereburies masereburies mnyeninyewe minene frefre mungine kabisa na yani na na na na itoa saruni na Kimebeba mzigo kicho Nino na mungu nasema uyu manaume Ukitana manaume menye maniwele marefu na nini Hamea fuga fuga na nini Hamea piga na rangi na nini Utaniambia ni manaume madhubuti Lege lege Na ni lege, lege kiroho zaidi hata kabla kimwini Ndiyo Asima maumbire enyewe ya natosha kukuambia kwamba Kufuga maniwele kichwani, Ukio manaume ni aibu Lakini ni manaume lege, lege. Funo Mlango wakwanza mselo kuminatana Mbriye nasema Yesu aliponekana Yesu mfufuka Mbriye nasema sinamda wakwenda huko niwaambie kilichoko pale Alionekana Ana miguu yake ni kama shaba Ili sana Hakua mololo mololo Hakua la, nyololo nyololo Hakua laini laini Migu yake likua kama shaba Shaba ni nini? Ni madini ya magumu. sasha kama mina esquiri mas não é daquela piada de me guiar que o nekane o nekane me gum me gum estamos ana Soma katika kitabu cha manu, wanaume, wanaume zaifu. Umisari tusoma ukiyo pita. Tupo tusoma bariza wanaki. Umitu usome upanda wanaume. Usari uo. Saya tatu kumina mbira. Nasema katika habari za watu wangu. Wa, watoto ndio wanawaonea. Wanawake ndio wanawa atawara. Enyi watu wangu wakungozao wakukose shantia zako. Wanaume sasa hivi anatamani atawaliwe. Hey, anata maani yeye Abebobebo kama kicherey mafrani. Ano me dafwa, imara me maran doo anata tawara. Tuwaan diyaqo familia, tuwaan kwenye kanisa. Unakuta guuda kanisa u aruwa biya, chunga juu anii maanumke. Aani wa, u misari u aajabasema aawa. Uduu Tukubariana maneno ya mungu, ya nini ya mungu ya mepimwa, nithahabu iliyo ilio, su, ilio suguliwa marasaba. Nisoma mm -hmm. e. katika kita, eh, mungu waja ni wambi, nisoma kita wa macho, na amini uja yu kuesikia kabisa. Kwa kama huu, huu hafuzi kaguso kabisa, kwa hivyo, tapo mefito. Ini mimi, nina, uanapene ni kubiri vina mbavyo habi kubiri wajyo. Ndiyo vina kwa hiviko tofauti Sabu kumi na Sabu tano Kutapu sabu tano fulani hapa cha ajabu ajabu Cha ajabu kwa sabunia tumegeuka sana Kusoma katika sabu tano Kwa hiviko kwenye msari wa na kwenye kwenye wa 20 na 30 na moja Anasema vi? Anasema vi? Sabu Tano, shina transfer Hii nndi sheria ya wivu mwanamke ambaye yu yu chini ya mumewe akikengeuka na kupata unajisi manamke wakitoka nje ya mahusiano yake au roho ya wivu ikimuingia mtu mume naye akamonea wivu mkewe nipo atakapomweka huyo mwanamke mbele za bwana na kuhani atatenda juu yake sheria hii yote na huyo mume atakuwa hana uovu na mwanamke atauchukua uovu wake ana wangene nazima sasa hiki kuna kitu naito usali leo hii ndani ya doa za wanadamu kuna mawaji mengi ya natokea na ya natoka na semu kukua na kitu wanatema yu na uivu mapenzi. ndio sio mungu wakijio kamba huu ujinga utakuwepo hakaweka sheria namna wanaume hameena hame mposa mkewa hafa nakuja na jikuta hame poteza haki zake pale hakaweka sheria namna ya kuthibiti hilo tatizo dunia haitake kulisikia. Na tuma, haa, mwati. Sime mgusi. Sasa, wanachokifanya. Kwa soo, wezo kashindana na asiri ya manadamu. Naumena, anaenda na tafta kamba, anaweka tayari, anaua, akimaliza na ya na gitundi. Kwa anapoteza. Kwa anapoteza, anapoteza baba, anapoteza mama. Mungu wanasema, nimeweka utaratibu wa kuthibiti ilo tatizo. Mungu wanasema, nimeweka utaratibu wa kuthibiti ilo tatizo. Mungu wanaenda najua haisomaki. Khabisa, iku kwenye kitapu chae sabu, m sasa 29-31 ni itimisho story ni nefu sana kuna kuwa na maji maja uchungu na nini muna mke kama ya ufanya mambo mabaya atapele kwa mbele ya kuhani kuhani hata ufanyia maneno fulani ya manu uyo na nini pajalake ritaoza na tumbo lake rita vimba kututibiti ule uivu sasa kwa sasa ule uivu wapenzi squeeze wana kambia usiuguse wala usiangalia nasimu yake na minu sasa matufundi usiangalia simu lakini maovu ya taendelea Ya a matatizo, basi, uma tartaruga, mas quem não chora e o outro não mawai, não é tão gaseca. Nani o daífo que eu pano, o isindoá não na ome. Devo e devo, não é por isso que tem gente na ni mpito angalieni anavomaanda. Fuacho chaona ina kuna mifumo ya kudhibiti, ikitengenezwa shule, shule za na kile sehemu nyingine makini kabisa. Soma katika kitabu cha Yeremia sango au replica au ah kama ta au picture au mwana wa mwana mke flani na mwanamke katika nafasi yake ni ivi ngowe hizo fundamilia unategemea simyama moja nzuri amepigwa rangi nyeupe nyeupe na nyeusi akiwa mjini dar es salaam anapendeza akiwa kule mikumi mikumi kama kileo na masimba si kitu nafasi yake Kita ada cukup bumbung ni, terus maklumlah cukup bumbung ni, cema. Nihyo, ada bolehkah awak awuiri? Ada korang mahu susun, naya mahu susun seafundisha, nak tuter fundisha? Eh, si naya tahu ni sebab apa? Anak pun siapa mahu naumi memegu kami kuah kamera nawake. Sebab Kama wangebako kwenye hiyo nafasa mwe munga naisema. Lakini wanaume wamekua kama wao ndo sasa wao wameharibika. Mm Hawa -hmm. ha, wanaume, eh, we mungu nizo, we eh, mungu nizo, unapona wanaume? Sasa hivi simaaza kuona kinadamo ni wana mama masiketi mengi mengi tu, sinio? Mm -hmm. e, mjipe miaka mitatu, mitana. We eh, mungu nizo, we mwanaume nizo mbali, waka, wakaribu tunayere wanaume. Una mwona, vipi, mwana vipi mwanaume napokuwa meweweka maeleni kama, kama ya kwako. Yana ningini ya hapa juu ya mabega. Una mwana vipu na ona wanaume amefunga bila starasta. Wanawake wenyewe vipendezo. Pekulu Yeremia Yeremia mlango wa wa pili kutoka mwisho eh Yeremia ina milango 52. Yeremia mlango wa 51. Tunasema Yeremia mlango wa 51 kabla ya kuingia cha maombolezo ya Yeremia wa kutoka mashujaa wanaume dhaifu ndo anaongea mashujaa wa babeli wameacha kupigana wanye akambia homu sana mashujaa wa wanaume wa kristo wameacha kupigana wamehusu wametekwa nyara Wale, wame, wanakaa kwenye viti wanahubiriwa na mabinki au ndio wanakat wa mashujaa wa babeli wameacha kupigana wanakaa katika ngome zao wamejifungia nani yao ushujaa wao umewapungukia wamekuwa kama wanawake wanasuka kama wanawake wana wana piga hiya <coughs> neno ya mdomoni same ambazi. Hii nyekundu Lipshine Siri lipstick yetu gani? Na hii hapa. Haku tinda nyusi siri Eh, wamekuwa kama wanawake. Je, Mungu anawasifu watu wa babeni? Anasema wamekuwa puzi. Eh, wewe mama na kesi na wewe mtoto wa kiume wa kike tuliasema hali zake iliyopita. Na dai mtoto wa kiume awe mwanaume. Kweli kweli. Sauti yake muri fleti manawe, muno kwa wake muri fleti manawe, mawazia kama muri fleti ujuzi wake wa kulia mungu umuri ni manawe hasa ndo chanzo tenui, ndo msingi, ndo kina, ndo kitovu. Ne, sasa kumi na Kulia kushoto kwa kwa Jeremy au itakuwa na Isaya mimi katika siku hiyo Misri itakuwa kama wanawake itatetemeka na kuogopa kwa sababu ya kutikiswa kwa mkono wa Bwana wa au au tikisao juu yake anawaambia wanaume waoga waoga wanaume wa Misri kama wanawake waoga waoga uri ulize. wana ndio kuna tofauti kati ya ujasiri wa na wanaume mm. lakini ni biblia na wasemao au basi biblia imepita na kati tu kubaliana na wanadamu wa dunia hii pana mm. em tumalize kwa kusoma kipengele cha vita yetu vilevile vya muhimu ni vyake pamoja na kwamba yote tunasema kwa wanaume mpiganaje wanaume nidhibiti wanaume nini lakini tunavifanya kwanza kiroho kimwili sio sehemu ya msingi kwanza é assim ninguém a se maio ele o pôre cama rua o meu homem muito um pôre se o somo conveni muito dafe que pensa muito um pôre muito imar negócio é muito a manhã que o ibira se a manhã que o shud diyaqul kule utekam kule tu nolongo ma ma zaidi katika ka ya kimi mashaa cho kiroo sinio eeh niyo na efeso sita kumi mimi mistari goya nisome arakaraka kasa na hamba kuadiri a tu malize mashaa cho na na hamba cho mimi ni fanya kusome sinio eeh takusomea kusome a kusuri fa saa mistali mingi na ha tujeedu qayta kusome mistali mingi laakiin lakini tu tumalize, lakini najaama tu efeso sita kumi nambiri kama ana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka na juu ya wakuu giza hili na juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho anachosema kwamba vita yetu ile mara wetu masuhu wetu we, uhodari wetu unakuwa unaangalia sana katika maisha habari za nuru na giza eh mwenwe mimi Tu, tu na vita vya zidi ya mashoga hatu kipiga ni na ukoambatu na mtafuta shogano kipiga fimbo takaomba kufanya kosa la jinae sio hicho tunajua tunapipiga tuna na nayo katika akili za watoto wetu katika movie katika katuni katuni nyingi sasa hivi ni ujonga maneno maneno unukueleyo sio kwenye mbinu za kuambia ni the truth. Kwa hivita vitu zaidi vinaazia kilo Ni habari za vita vya, vya giza zidi ya noru eh nani kwele na hivyo kwele wafanya hulu Wako nito wa, wa, wa, wa piri kumi Mimi meseja sema nitakuwa nakusomega subabu munda umishainda Wako nito wa piri kumi ya nasema hivini Wako nito wa piri kumi Mango wa, wa kumi ya wako nito wa piri Anasema mstari ule wa tatu anasema hivi maneno kama yale anasema ana ingawa tunaendera katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili ana ile silaha zile vifaa vya vita vyetu si za mwili bani zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome mwingine akasema tukiteka eh nyara mawazo na akili na elimu inua juu ya Mungu eh nami nikusikia maana nao naumisho kabisa pili nasema katika kitabita Timotheo wasita, wa sita, wa, wa pili, wa kwanza, msari wa sita. Mwani mkio ume ungea uta kosea kosea. So, Sino uh, na kumechoka. Sini na naumisero wa umisho. La, um, uh, Timotheo wa, wa kwanza, mlaangu wa sita, msari wa kumina ambira nasema vita virizo, virizo, vizuli vya imani, shika uzima wa mirele, uli Ukaungama ya maungama mazuri mbene mbele ya mashahidi wengi. Piga vita vizuri, vya Kaora, nasema, nime, vita vizuri vya imani. Kwa hana nsema vita, vizuri vya imani. Mwendo nime marisa, imani nime ilina. Tumewona habari za mwana ume sabiti ya imara na Kristo, Mwendo nisikia mweko mbali ya mweko hapa karibu. Nasi sote lazima tuzikubali kushingo kizebe zebe. amina mababu wangu tunakushukuru kwa haya bila hili Mungu kama nikawe halisi katika waliopo na waliopasiokuepo nikutukuze wewe na zako zikambatane na na na na watu wako mpaka wakati mwingine chini ya uvuni wako Kristo amini okay Lord amen